Ja juuri kun luulit, että jääkiekosta keskustellaan liikaa, Farmisarja tuo luulollesi vahvistuksen. Turoteittinen Jere Korkalainen ja Joni Pakarinen tulevat ja tuovat mukanaan Farmisarjan. Olkaa hyvät. Ja tässä se on. turoteittinen. siis en ole minä, vaan se on tuo silmälasipää minun etupuolella. Jere Korkalainen hänen vieressänsä ja minä olen puolesta Joni Pakarinen. Ja silmällä sit niin, mutta se, siis rillipäät saa haukkua aina toisiansa. Just se menee sillä, että siinä tulee semmoinen niin tietynlainen oikeus. Se on semmoista jonkun asteesta välittämistä. Eli tämmöinen viisi sekuntia menee, mä vedin jo vihkoon tähän hommaan. No, no haukkuit sä. Periaatteessa. No se periaatteessa. voi jokainen öö, tuota, <köhön> Farmisarjasta on siis kysymys, kysymys on Kiekko podcastista, joka... Nyt on radiossa. Tällä on siis tämä ensimmäistä kertaa suorastaan radiossa. Miltä tuntuu? Kyllähän tämä tuntuu aivan valtavalta askeleelta koko <köhön> ihmiskunnalta. Eikö tähän pidä aina sanoa se, että meidän naamat sopii hyvin radio? Niin, se, on, se mahtuu paremmin tänne, tänne vielä kaiken hyvää lisäksi. Ä, aiemmat jaksot ne on Spotifyssa kuultavissa ja tämäkin jakso varmaan sinne tulee. Ja, ja, ja tuota, Apple podcastissa missä ikinä. Turo teittinen sen tieski jo, että miten podcastista kuuluu puhua, joten. Wherever you get your podcasts. eli mistä ikinä otat podcastisi Juuri näin. Ja semmoinen mainosta täytyy sanoa, että siellä on myös aika ajatontomateriaalia sinällä, että voi kuunnella vaikka tälleen neljä vuotta jälkikäteen. Kaikkea aikaan tsekkiläistä muassa on yksi, yksi omien tota, omia suosikkeja. Mutta aika lailla ä, harrastushengessä on lähdetty turateettisen tausta, ke, Ketkä kuulu, ole kuullut, hän on muun muassa radiokeskisumalaisen Itzhokitaimen lähetyksessä asiantuntijana ollut. Hän on Stanley Cup-voittaja oli menestyksen takana. <lain> Jere Korkalainen, kohutoimittaja Jyväskylästä, <lain> jo Meillä on tällaista stännikopalmentaja ja sitten on Jere Korkalainen. <lain> <lain> niin, niin, niin, minä itse lopetin 19 vuotta sitten <lain> ja olen täällä silti. Silti Eikä... meidän annetaan tällaista tehdä. Tällaisia siis pitäisi enemmän olla niin kuin rehtejä esittelyjä. Ja tästä, tästä tässä on kysymys. me tietävämme jotakin aiheesta ja, ja, ja tuota, kerromme sen täytynä totuutena. Ja ainoana totuutena. Kyllä. Nyt t tilanne on se, että kokeillaan tämmöinen välitunne. Mä tykkään nyt tästä, jotakin tästä vallasta, niin kokeillaan, minkä tyyppinen. Tämä on farmi Jos et ollut ihan varma, että missä olet, niin tämä on farmi Kausi 2023-2024 Jääkökö SM-liigassa, se on tulossa huipennuksensa. Tässä yksi ihminen kävi jo studiossa aiemmin kysymys, että eikö nyt ala, ala loppu jo se kausi? Tavallaan, ihan oikeassa, on, no, mutta, <laughs> mutta se kuulostaa aina hauskalta, koska nyt, nyt jotenkin tuntuu, että... Täyttyy ne syksyllä asetetut turhat odotukset joillakin, toisilla taas sitten käy hassummin, mutta kausi on siinä pisteessä, että puolivälierät on pelattu. Edellisessä jaksossa varmisarjaa käsiteltiin se, että mitenkä, mitenkä tuota puolivälieriä kohti ollaan menossa. Jonkinlaisia arvauksia tehtiin siitä, että, että tuota, mitenkä, mitenkä ne meni, mutta nyt jälkipyykki. Puolivälin sarjat, jos otetaan ruodintaan, niin, niin, niin lähdetään siitä Tappara TPS-sarjasta. Turo Teittinen, mitä ajatuksia siitä syntyi? No näistä muista sarjoista jotenkin mun oli helppo vetää semmoisia yleisiä linjoja, että mitä jäi mieleen. Tässä ehkä jotenkin nämä pelit heittelehti silleen, että ihan semmoista yleiskuvaa oli jotenkin vaikea tehdä, mutta tavallaan aika ennakoidusti ihan sitten lopuksi meni, että Tappara pyyhkäs, pyhkäs jatkoon. Tässä sarjassa mun mielestä oli paljon semmosia yksilöitä, ketkä onnistui ihan hyvin. tämä voisi vähän nostaa esiinkin. Tuossa on maajoukkuen valintojakin tehty, niin Viljami Marjala muun muassa nostettu sinne maajoukkuen mukaan, pelasi tässäkin sarjassa hienosti. Ja Tepsin puolelta, vaikka Tepsin kausi päättyikin, niin kyllähän Lukas Van Blum ja Markus Nurmi myös, myös pelasi ihan, ihan hienot sarjat. Tapparasta voidaan jutella sitten vähän lisää vaiheessa. Ruben Rafkinin niin nostaisin Tepsistä kanssa. Kans. Mä vähän sitä edellisessä jaksossa tosi vähän sivalta, mutta se olikin ihan hyvä pelaaja. No kyllähän se on. Itsekin sitä jossain vaiheessa sitä edellistä jaksoa vähän niin kuin nostin tähän Framille, mutta on, on ihan hyvä pelaaja ja teetään se siihen. Ja jos tuossa noin tepsit tuli noita yksilöitä nostettua esille, niin itse täytyy tietysti nostaa tapparasta tämmöinen tuntematon nimi kuin Anton Levci, että mm. jotenkin itselle ollut vähän semmoinen vierasta, missä asioissa hän on niinku hyvä, vaikka keikkuukin siellä pistepörssin kärkisijoilla ja näytti tuossa sarjassa kyllä. Jälleen sitä ratkaisija-ominaisuutta ja ehkä semmoinen yksi hetki, joka itselle jäi vahvasti mieleen, oli sitten just tuono, että tuossa päätöspelissä onnistui uh, hankkimaan itselleen hyvinkin kyseenalaisen jäähyy ja siitä sitten suoraan jäähyä, että josta karkas läpi ja on teki maalia ja antoi aika pahaa silmään sen jälkeen Tuomarilla ja me ei ulos vielä ulosajokin sinä itellään, niin. Se olisi ollut kyllä hyvähän repäisy. Mikä hatrikki? Anton Levitsi hatrikki. Niin, alanin jäähy maali ja sen vielä ulos <laughs> Tui Tuijottaa tuomaria pahasti. Anton Levitsistä otan kiinni myös sitten Anton Levitsin kautta tavallaan. Tapparan kapteeni Otto Rauhala, Otto Rauhala anto kommentit. Muistaakseni tämän sarjan jälkeen siitä, että hän oli vähän antanut sapiskaa Anton Levitsille jossain vaiheessa sarjaa. Ja myös ilmeisesti keskentää viimeistä peliä, niistä jäähystä, mitä oli ottanut ja ei nyt ottanut sitä omaan piikkiin sitä Levitsin niin menestystä tai hyvää peliä, mutta, <tos> mutta vähän tavallaan antaa semmoista uhkaa tietyllä tavalla tapparasta tähän kevääseen, että kun joukkue... Otto Rauhalan käsissä on kaikki. <tos> niin, kun joukkueen tilanne on se, että, että siellä on kapteeni, joka pystyy antamaan tämmöiselle... Kiistatta kovaan luokan tähtipelaajalle vähän sapiskaa ja saa sitten sillä ehkä hänestäkin irti jotenkin parempaa, niin musta se lupaa tapparan ihan hyvää. Joo ja meidän yksi radiokanava lempipelaajasta, eli Christian Tanushan nähtiin kanssa, että aika kovasti siinä anto anto myöskin palautetta ja siinä haastattelu joutu haastatteluun, joutui nimenomaan Mika se haastattelu pelin jälkeen ja <tos> sanoi <tos> sitten siinä, että joutui kyllä aika paljon rauhoittelemaan Levtsiä, että tosiaan ei ulos sitä pelistä. Niin Jännä, jotenkin mun mielestä aika vilipyttömänä kuin ennen ollut ehkä Le Levitsi. Mulle tuli jotenkin semmoinen miehen Alexander Parkov mieleen siitä, siitä, siitä semmoisesta peliasennosta, olemuksista, semmoisesta kaikesta. Niin jotenkin ei ole sopinut siihen käsitykseen, mitä, mitä minä olen Antolemitsistä sa saanut aiemmin. Jotenkin tuntuu, että hän ei syty oikein mistään, mutta. Se on seukata, tämä uusi räväkkä tappara nyt, joka on muuttunut niin älyttömästi. Ja vertaus on sinänsä ihan hyvä, että hän pelasi Parkovin kanssa samassa junnujoukkueessa, jossa pelasi myös sitten. Tanuksen veli Jonatan oli, oli tosi kovaa tekijä niin. silloin siinä nipussa, että varmaan niin kuin sitä semmoista taustaa vaikka Christian Tanus ja Levitsi ei samassa joukkueessa junnuissa pelannutkaan, mutta kuitenkin ovat olleet varmasti tekemisissä. Otto Rauhala otti kunnia Antan Levitsin maaleista. Otto, Otto Rauhala pelasi muuten myös siinä samassa Junnu Niin. Minu... No hän... sinä ei pelaan. Niin. Ja siinä pelasi myös Henrik Haapala. Onko, niin Otto... Tosi Onko Otto Rauhala antanut Alexander Barkovi NHL jälkeen lausuntaa, jossa hän sanoo, että... Mä sille sanoin siitä, että voisi olla vähän telemä. En ole nähnyt, mutta voi olla. Minun ansiota kaikki. Tuota, Ottorauhallakin yksi muuten semmonen ehkä näkymättömimpiä pelaajia runkosarja aikana, mutta sitten taas varmaan tämä parantyyppiselle joukkueelle niin aika tärkeä pudotuspeleissä. Tiedättekö mistä tämä todennäköisesti johtuu, tämä hänen Petraus tässä viime aikoina? Öö, dopingista. No voi olla siitäkin, mutta tämä liittyy tähän meidän porukkaan. Mä kun olin töistä tulossa tuossa muutama viikko sitten, tai on sitä varmaan jo reilu kuukausi, niin sattumalta oli Tappara pysähtyneellä tuohon Vaajakoske Aivan. ABClle, ja mä kävin Otto Rauhalan kanssa vähän keskustelemassa siinä. Niin... Eikö se, se... menny se... vielä niin, että Tappara kävi silloin katka, katkaiseen voittoputkeensa Kuopiossa? Kyllä, silloin se, Sen takia se oli vielä. Mm. Ilmoitin heille, että kalpa on meidän pahin vihollinen, joten kannattaa voittaa, ja näin sinne sitten kävi. Niin. Niin, toki ei sarjataulukossa sen verran rooli siinä, siinä No ei, ei tietenkin. Tätä Me samassa taulukossa. Niin, niin kyllä sekin järjestyy siis ensi kauan jälkeen, kun karsinnat, että jos, jos vaan tarve on, niin, niin, niin tuota, eteenpäin. Mutta mennään eteenpäin tässäkin, vai haluatteko vielä puoliväli eri? Eipä tuohon sarjan varmaan. Se Ehkä kuuluu. näihin muihin sarjoihin, mutta tähän no. näin ei ihan hirveästi Ilves-kalpa meni just niin kuin sovittiinkin, eli, eli tota, 4-1, mutta taisi mennä vähän väärinpäin. En mä muista ees paljon mä annan, mutta kyllä mä, mä taisin olla 4-1 nimenomaan Ilvekselle. Joo, Me, taas, olisiko ollut aikaa. näin, että minä ja Joni sanottiin 4-1 ja Turolla oli 4-2. Niin, ja se perustui siihen kotivireeseen, joka mm. sitten kalpalla... Mm. Se kotivire oli ihan asiallinen, mutta ei tarvinnut pelata kuin kahdesti. Mun ja. mielestä Jereeltä oli hyvä kommentti tuossa jossain vaiheessa linjojen ulkopuolelta, että miksi kukaan meistä ei veikannut kalpaa jatkoon, koska me kuitenkin kehuttiin kalpaa Sitä mm. edellisessä aika paljon. Niin, niin siis nimenomaan mehän aika paljon annettiin rapaa Ilvekselle ja kehuttiin kalpaa, mutta sitten kaikki oli, jo joo, Ilvesen tästä menee ihan selvästi jatkoon. Mutta kaipa oli vähän semmoinen klassinen esimerkki siitä, että kun toisella periaatteessa on vähän hävittävää ja toisella periaatteessa on vaan voitettavaa, mm -hmm. niin se sitten todennäköisesti. Ja kalpalla vielä ne hyvin menneet sääli-playoff-pelit Sporttia vastaan alla, joissa molemmissa itse asiassa nousivat vielä tappioasemasta voittoa. Niin, niin, niin. Kuka tiesi siitä sitten Ja tietysti se tappioasemasta voitto on siinä ensimmäisessä pelissä. Sehän oli vähän niinku Ilveksen peli, se ensimmäinen peli jo. 3-1 lukemissa, mutta vähän. Tämähän, oli semmoinen asia, mitä Antti Pennanen usein sen kohtaan nosti niin semmoiseksi käännekohdaksi, ehkä jopa koko sarjassa, että se ensimmäinen peli sitten kääntyi myöskin kalpalle, vaikka mm. Ilveskin siinä aika vahvasti oli niin tuloksellista kuin pelillistäkin välillä niskan ah. Ja Sitten sit taas toisaalta, että miksi sekin peli kääntyi sitten kalpalle, niin kyllähän se kääntyi sen takia, että Ilves lopetti pelaamisen tavallaan vetäytyi omaan kuoreensa ja oli tosi passiivinen, mikä oli heille oikeastaan koko kauden. Tosi tyypillistä, että sinänsä jälkikäteen on helppo sanoa, että ei se käynyt kauhean yllätys kuitenkaan sitten ollut, kun sitä peliä että Kalpaisen loppujen lopuksi käänti. Antti Pennanen sarjan lopuksi järjesti itsensä tilanteeseen, jossa Aleksander Stoupe ja häntä todennäköisesti Linnan juhliin, koska linnejuhlissa pitää Suomessa käteellä. Aika iso kohu nousi nous, nous sitä asiasta. Totta kai siis epäkunnioittava ele. Mun mielestä eniten ehkä tökki siinä se valehtelo, että ei niinku mukaan tiennyt sitä asiaa. Niin, on olemassa useita dokumentteja Antti Pennasesta kättelemässä play jälkeen tuolla jäällä, niin on se nyt aika käsittämätön vale että ei tiennyt, että mm. sinne jäälle pitää mennä kättelemään ja varsinkin kun siinä koko muu Ilveksen niin joukkueelta lähtien, siis ka oli kaikki nämä huoltajat ja kaikki meni sinne, niin oli, se, oli niin. se. taisi Et... mennä Lauri Merikivi sinä mukanakin niin sitä, sitä en tiedä, oliko muita valmentajia jäällä, mutta mun mielestä se on, olin just sitä vähän niin kuin sanomassa, että on se tavallaan hassua, jos siinä ei kukaan muu sitä valmennustiimistä olisi sitten heittänyt, että hei, pitäisikö meidän mennä tuonne jääle kättelemään ja kiittämään fanitennen ennen kuin painutaan koppiin. Mutta mut, ei tehty. Mutta tuo vastaa myöskin mun mielestä ehkä sitä Antti Pennasen olemusta ihan koko sarjaan. Ja jotenkin aika poissa vähän hän oli niin kuin monessa tilanteessa. Ja Voidaanko puhua hetki Antti Pennasesta? No, jos lupaat, lupaat olla tuota hellä. <tos> kenelle. <tos> tota, siis Antti Penna taustahan on se että muistan tästä on nyt niinku taas tätä sedät muistelee osastoa. mutta Antti Penna taustaa Hämeellinnasta. Hän oli siellä junnuvalmentajana silloin kun Jukka Jalone ja Timo Lehkonen oli niinku puikoissa. Ja sitten Petri Sihvonen johtava analyytikko toimi urheilulehdessä. Ja muistan siis tästä täytyy olla noin melkein 20 vuotta aikaa, ei nyt ihan, mutta ehkä 15 vuotta aikaa, niin Petteri Sihvonen teki urheilulehteen silloin tämmöisiä listauksia aina, jossa oli, no tämä kertoo jotain hänen listoistaan, että oli joku tämmöinen lista kuin Liigan top 10 kovinta pelaajaa, ja lista ykkösenä oli Toni Sihvonen, eli hänen veljensä. Mm. No, sitten tuli lista, jossa oli top 10 Suomen parasta valmentajaa, ja tällä listalla oli Antti Pennanen, joka oli silloin HPK n, muistaakseni B-nuorten, eli U18-joukkuen päävalmentaja, ohi kaikkien liikavalmentajien, kaikkien valmentajien, kaikkien mestisvalmentajien, kaikkien ulkomailla toimivien valmentajien, niin hänet Sihvonen nosti par Suomen parhaan kymmenen joukkoon. No siitä jotenkin niinku seurasi mun mielestä se, että hän sai tämmöisen tietynlaisen perintöprinssin asema, ja vähän niin kuin siellä Hämeenlinnassa sitä lähdettiin rakentamaan, sieltähän on tullut paljon valmentajia, on tullut Jussi Tapolaa ja näin niinku Jalosenkin lisäksi että se on ollut se semmoinen polku niinku tähän. Ja hän on mun mielestä muuttunut tässä, kun on ollut tää vanhakunnan läppä, että onko rahaa muuttanut koivua, niin kyllä tavallaan tämä että onko niinku nyt tää tilanne muuttanut Antti Pennasta, niin on muuttanut. Sinä aikana, kun vaikka minä on hänet Junnu-valmentajana nähnyt ja junnu valmentajana, niin se käyttäytyminen on muuttunut tosi paljon. Siitä on pari vuotta aikaa, kun hän oli Jyväskylässä vetämässä valmentajakoulutusta valmentajana Ja hän veti sen Koulutuksia ne video kliseet siinä niin, ja näytti klipit ja muut. Mutta sitten kun hän itse sanoi, että on aika kysymyksille, niin hän ei ottanut vastaa oikeastaan yhtään kysymystä ilman, että hän olisi hyökännyt sitä kysyjää vastaan henkilökohtaisesti. Suhtautuminen oli tosi, niin, tosi ylimielistä. Sen lisäksi mä tiedän ihan faktana, että hän on ollut U20-maajoukkue. Valmentajana mukana myös u 18 MM-kisojen valmennustiimissä, niin hän on käyttäytynyt siellä sillä tavalla, että hän ei useaan päivään esimerkiksi tervehtinyt tätä muuta henkilökuntaa ollenkaan, niin kuin Suomen maajoukkue henkilökuntaa. Niin kyllä se kertoo mun siitä, että minkälainen se hänen jotenkin hän kokee, että näin, näin on ok toimia. Minusta se on täysin niin kuin käsittämätön hmm. toimintatapa. Nyt maan oon tavallaan jopa. En, en tiedä, onko iloinen oikea sana, mutta tavallaan tyytyväinen no, Vahingon siitä, iloinen, se on <laughs> <yhdyssona>. <laughs> Joo, no niin, Tavallaan on niin tyytyväinen siitä, että nyt tämä asema, että hän on Suomen a jokkuen päävalmentaja, ihan fine, ok, ehkä on ansainnut sen aseman mutta nyt sitä niinku käsitellään aika tiukallakin mm. kammalla, niin musta se on hyvä. Niin, eli oletko iloinen siitä, että niinku hyvää, tai huonoa, huonoa käytöstä ei sun vaiita. Just näin. Sun tavallaan, että on joo. asema, mikä kyllä. Hyvä, toi on Toi on aika mielenkiintoinen kontrasti myöskin sinällä, kun muistetaan, että Antti Pennosilla näitä muitakin töitä ja ambiittioita onko se se jääkiekkovalmentaminen, että kovasti markkinoi omia terapiakoulutuksia ja vaikka mitä muuta? mitä se oli? 45 euroa tuntia eikö se ollut? Mä kyllä, kyllä melkein maksaisin 92 tunnista anteeksi, <lopatio> jos <lopatio> niin. hän ei tervehdi. Anteeksi keskeytys. <lopatio> kyllä, mutta siis tähän näin just jos ajatellaan, että tämmöiset taidot ja muut on niin kuin hänelle keskiössä, niin tämä on ihan mielenkiintoinen kontrasti. Että jotenkin herää ehkä sitten semmoinen kysymys myöskin, että onko se sitten loppupeleissä lintuvaikala? Tääpä sillä tavalla näihin, näihin tota, ohjelmasuunnitelman muutos piti tehdä niin, että käsitellään puolivälin erät yhdessä, mutta tehdään niin, että puolivälin erät kahdessa osassa ja, ja, ja välin erät sitten jätetään niin kuin creme de creme. Kuuntelet farmi Ja juuri kun luulit, että jääkiekosta keskustellaan liikaa, farmisarja tuo luulollesi vahvistuksen. Turoteittinen, Jere Korkalainen ja Joni Pakarinen tulevat ja tuovat mukanaan farmisarjan. Olkaa hyvät! Kärpät, Jukurit, sarja. Se tota, menisi sekin luiskahtaa, seiskapeliin, vaan ei luiskahtanut. 4-2 oli loppulukemat. Toki oli myös lähellä, että olisi päättynyt Anteeksi, suoraan 4-0 kärpille. Jotenkin. Mulla jäi niin kuin yllättävä ylivoima jäi mieleen Kärpiltä, Kärpiltä niin tuloksen puolesta. Joo, kyllä. On, on tavallaan samaa mieltä, mutta sit toisaalta niin myöskään ei kaukana ollut se, että olisi menty siihen Game seveniin, että kutospeli jatkoajalla tai jatko Kärpille ja. Kärpille. Mutta... Niin olisiko ollut jopa lähempänä niin, että se olisi päättynyt niin 4-0, kun sitten, tai tiettyjen pompojen kautta, että se saisi niin, yhden voiton esimerkiksi sieltä raavittua, niin... Kyllä joo, ja kyllähän tavallaan Jukureiden suoritus oli niin ehkä vähän semmoinen, vaikka nyt he saivat sen pari voittoa, mutta kuitenkin semmoinen tietyllä tavalla alle odotusten ja vähän semmoinen laskeva, ehkä jos ainakin yhtään niin sen syvemmin miettimättä niitä lähtökohtia ajattelee. Mä mietin itse sitä, että oliko Jukureilla vaan sillä tavalla, että olivat uhri sillä tavalla, että tuli vaan vähän liian kovassa vireessä oleva hyvä materiaalinen vastustaja vastaan. Niin ehkä jotenkin jää välillä myöskin vähän semmoinen fiilis, että Jukuritkin aikaa ei ottaa aika hyvinkin niitä pelejä sitten viemään, mutta jotenkin semmonen ehkä kliseinenkin taito voittaa ei ehkä Jukureissa ollut aina ihan läsnä, Et jotenkin tulee mieleen, oliko se nyt kolmas peli vai mikä, taisi olla 13 laukausta, millä Kärpät teki viisi maalia, niin jotenkin semmoinen tylyys mikä siinä Kärpissä on usein kuvastunut, niin oli sitä kyllä läsnä jälleen tuossakin sarjassa. Niin nyt jos ajatellaan, että Savolaasjoukkuista Jukurit olisi itse asiassa ollutkin Ilvestä vastaan tossa puoliväli-erissä, niin jotenkin mulla on semmoinen tunne, että jukurit olisi voinut mennä siitäkin jatkoon, mutta... Voi olla, jos tälleen jossitellaan, kyllähän kärpät... Mitäs, pelasivat tässä niin kovan... hyvin runkosarjaa? Niin, nimenomaan. Eivät osanneet taktikoida. taktikoida Miten se Nikke sanaa? Ihan omaa syyn. Joo, niin. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> kyllä, ja kyllähän jukurileiristä kuultiin vähän ennakkoonkin jo sitä, että kärppiä ei toivottu vastaan, että ehkä siinä vähän niin kuin ajateltiin sitä, että että olisiko siinä ollut joku muu sitten, vaikka sopivampi. Puhutaan ehkä myöhemmin tuosta hifk sarjasta, mutta olisi se voinut niistäkin kumpi vaan olla myös jukuureille sopivampi. Varsin. Niin se ja taisi ratketa viimeisellä kierroksella se, että miten noi kolmonen hetken. kolmosesta kutoisen ne niin, kaikki sieltä kutosta, ratkesi niin, viimeisellä niin, kierroksella, jos ehkä tuohon sopivuuteen tulee mieleen tämä, että aika paljon sitä ennakkoa että miten kärpät pystyy vastaamaan siihen kauheeseen tempoon, mitä ne ylläpitää, mutta sitten välillä tuntuu, että se vähän niin kuin ehkä Kyllä. Kärpille kyllä. Harvoin hatunnosto aiheuttaa valmentajan vaihdos, mutta heillä se on osunut kyllä kohille, että Lauri Laurin Mariamäen sitä todella ahdistuneesta ilmapiiristä, mikä syksyllä vielä oli, niin ollaan päästy nyt aika hyvää. Joo ja tuosta täytyy sitten jatkaa sen verran, että tuntuu, että tuo valmentaja vaiheessa oli luonut myöskin taas jotain sellaista yhteisöllisyyttä tuonne Oulu. että äsken puhuttiin tuossa Antti Pennasen kohdalla siitä, että jotenkin vähän semmoista ehkä erilaistakin valmennusotetta välillä nähdään, niin oliko näin, Ville Mäntymä oli kirjoittanut faneille jonkun avoimen kirjeen siellä. Ja niin kahden hävi, luota... hävityn pelin niin, jälkeen. Kun tilanne oli kolme 2 kuitenkin niin. omalle niin. joukkueelle, että kyllä tietyllä tavalla kuulosti ylilyön. Mutta hei, voidaanko tästä sarjasta myös sitten sanoa että kyllähän Mikkeli kuuluu kuitenkin liikaa, koska saivat myytyä loppuun yhden kotiottelu. Joo, tämä oli siis edellisessä jaksossa, Turo Teittinen oli sitä mieltä, että, tuota, että jos ei tule loppuun myydyksi tuo kankaan metsissä oleva jaahalli, niin, niin, niin tuota, jukurit ei kuulu liikaa. niin Nyt sit saatiin sekin. sekin. On myös ymmärtänyt niin, että jukureilla on sen hallin kanssa semmoinen jännyys, että jos se myytäisiin täyteen, niin välttämättä... Yhtä monta silmäparia enää peliä. Joo, ja voi olla, ja sama tilannehan se on ollut täälläkin, että jos on, menee tietyn rajan yli, niin silloin ei kioskeille enää kannata Joo. lähteä. <laughs> Joo, se on tietyn rajan yli, niin, ja, ja sitten kuulemma huomaa, ketkä ei osaa käyttäytyä kioskilla, senkin on kuullut joskus. Mutta se jotenkin mun mielestä kuvasti myöskin sitä, että miten ehkä semmoinen tavallaan kannattamiskulttuuri jääkikä, kun se puuttuu tuosta kaupungista, että oliko se neljäs peli oli se, mikä pelattiin Mikkelissä, oliko siellä kolme katsojaa katsoja ja siellä Jesper Piitula ainakin jälkeen sanoi, että tuntui siltä, että kaupunki on niin hylännyt meidät tai vähän arvuteltiin sitä, että onko kaupunki hylännyt meidät kyllähän se vähän jotenkin siltä näytti, että eikö se kannattamisen pitäisi kuitenkin olla myöskin semmosta, että vaikeana aikana pysytään mukana siinä. Niin. Niin, jotenkin sitä kuvittelisi sillä tavalla. Eli kuuluuko sittenkään? <tos> niin, onhan... sehän ei kuulu, sanotaan <tos> <silti>. sen tietysti <tos> on näissä playoffeissa mistä muuallakin vähän käyty läpi, että onko niin joku kaupunki tai onko Suomi niin urheiluhullua tai lätkähullua vai onko se niin vaan menestyshullua. Kyllähän se tässäkin vähän niin sitä on, että jos Jukurit olisi johtanut sitä sarjaa 3-0, niin kyllä se varmaan olisi sitten myyty loppuun. Mutta just niin kuin tarvittiin, tavallaan oltiin tappioasemassa, niin sitten ei, ei tukea löytynytkään. Mutta siis just jotenkin edelleen tämä, miten poikkeuksellinen se tilanne se Mikkelissä on ei nyt kuitenkaan ihan hirveä usein ole niitä just pudotuspelejä ne. nähty, ja jos nyt ihan katsotaan tulevaisuutta, niin jotenkin on semmoinen fiilistä tuskin ihan kauhean usein tullaan myöskin näkemään. Niin 3641 katsojaa per ottelu, eli sellaisen 600 katsojaan allekapasiteetin hmm. on tuo keskiarvo per peli. Äh, Ilves kärjessä 9300, mutta se tietysti se halli vähän. Niin niitten, taas, niittenkään me... ei tarvitse enää mennä. No se, niin, niin, niin, nyt tämän, niin, kuin, niin nyt ei tule enää lisää tähän. Kärpistä se sanottava, että mielenkiintoinen tapa toimia on toiminut joskus ihan täälläkin paikallisen palloseuran toimesta, että mennään niin sanotusti kahden maalivahin taktiikalla, että Karhunen pelaa kotona ja Westerholm pelaa sitten vieraissa, ja tässä se ainakin toistuu ja toimi. Saa nähdä, jatkavatko välierissä samalla tavalla. Ja nyt jos kärpistä puhutaan sarjan ratkaisuista, niin tietysti aika vaikea olla nostamatta esille kärppien ykkösketjua mm -hmm. niin tasakentällisin kuin ylivoimella. Aika jäätävä vire on siellä noilla Kärki oli kärki. Ja Ville Koivustahan oli jokin yritti käsittämättömästi kesken häiritä psyykkaama, häntä. tähän on kuulemma nyt kiellettyä, että näin ei saa tehdä. Hän... Mitä se, se sanoo Sehän antoi vähän painetta, että... Ku... Koivunen oli jossain vaiheessa tökkinyt jonkun vihellyksen jälkeen, vai mitä sillä oli tapahtunut, niin oliko se sanonut, että jos mennät Pohjois-Amerikkaan mennä, niin kannattaa käydä jossain kamppailukursseilla, vai miten se meni Yritti myyä palveluita, eikö se ole se mukana, niin yritti myös palveluita ystävällisesti. Kyllä, kyllä. Kyllä, en mä otan, mutta Ville Peltonen ehkä ottaisi, kun kesken sarjan häiritään. Mutta mut ne onkin mut, on etjukavereita, ne ei viiti, siis Ville Peltanen oli jokin entisiä maajoukkuja, olivatko jopa seurajoukkuja tässä Oliko, Oliko Floridassa? mä just ajattelin, hmm. että Floridassa olivatko sama, samaan aikaan, mut, mutta joka tapauksessa tiukkoja peleihän tossa, öö, tossakin, tuossakin sitten oli ja jatkoajalla lopulta, lopulta päätyi. Öö, otetaanpa, T täällä on niin hyviä tämmöisiä välijuttuja, niin mäpä. kokeillaan tuota. Tämä on farmi Niinpä, IFK-pelikas. Se tuota, päätyi, seitsemään, päätyi lopulta seitsemään otteluun ja taisin veikata, että tämä se menee. se. Taisin puhua ainakin siitä, että jos joku ottelusarja menisi seitsemänteen peliin, niin tämä niin, niin, niin, lopulta. Kyllä minun mielestä te molemmat seitsemän seitsemänteen ottelua ja että, että pelikas menee jatkoon ja sitten mä olin pakotettu veikkaamaan hifkia jatkoon. Mä mietin, että oliko se just sillä tavalla, että mä olin vaihtanut mieli, vaihdoin mielipidettä kerran, ke kesken kaiken, mutta tähänkin mutta... sopii se, anteeksi keskeytys ja puhuminen, mutta tähänkin sopii niin kuin se, että et itse olisin kovasti halunnut veikata sitä ja vähän niin kuin mitään Jerees että miksi me ei veikattu sitä kalpaa, että kyllähän kaikki tilastot esimerkiksi puolti sitä jatkoon menemistä, että silleen tässä ehkä vältytti yllätykseltä. Mutta tuossa oli kuitenkin semmosia piirteitä, että se olisi voinut myös, tai jotenkin tuntuu, että se IFK-meno on vähän vääjäämätöntä, ja että, että lopulta ne meneekin vielä seiskapelistä jatkoa ihan viimeisen erään alkuun asti, jos ajattelee sitä, että, että miten ne lopulta ne pomput meni, Mutta niin vaan, kai se nyt on kaikki valmentajat sanoa, että seitsemän... 7, paras seitsemästä sarjasta parempi menee aina jatkoon. Niin parempi varmaan meni jatkoon. Joo, ja, ja toi sarja oli jotenkin ehkä semmoinen, joka tiivisti mun mielestä koko noita puoliväliäriä, mitä nähtiin. Et semmoista tasokasta ja tasaista ja vähän semmoista tarinallistakin elementtiä oli siinä pelaamisessa just sen draaman kautta, mitä siihen sarjaan rakentui. Niin, niin kuvastaa noita koko puoliväliäriä, että aika hienos puolivä, puoliväliäärät oli. No sitä oli just, ajattelin, että, että voiko tässä niin kuin että ylipä, ylipäänsä, että Oliko kai, Jere tai sitten se jossain meidän henkilökohtaisessa keskustelussa sanoi, että kaikkien aikojen puoliväli niin kai ne nyt sitten semmoiset oli? En mä kyllä niin sanonut, voima voimakunnia ottaa se. <laughs> se oli minä, kukaan niin sanonut, ihan Jere tai Turo niin. Saanko sanoa, mitä mä oon kirjoittanut itselle muistiin tästä? Joo, jos on jotakin törkeetä, niin anna tulla. Passiivista kuraa. Siis kun vähän koko niin kuin... koko poliveli <laughs> Eli tässä kaikki aikojen puoliväli että passiivista kunnossa. Ei, mutta tämä, tämä sarja jotenkin, mun mielestä niin hifkiä on kritisoitu tosi paljon. Tämä liittyy nyt enemmän hifkiin, mutta tavallaan myös, myös pelikanssiin. Musta niin näillä, varsinkin nyt hifkillä, niin potentiaali tällä nimilistalla, kun miettii, että ketä siellä nyt ihan oikeasti pelaa, Lehterä, Nättinen, Vesalainen, Martin, Koivistoinen, on niin hyökkäyssuuntaan todella vahvaa osaamista. Miksi pelataan näin passiivista peliä? Et, et, kyllähän niin kuin Ville Peltosta on kritisoitu nyt monestakin suunnasta ja sitähän se oli. Kyllä niin edelleen muista niissä hetkissä, kun hifki oli hyvä, mitä tapahtui myös tässä sarjassa ihan niin kuin oikein sanoitte, niin niissä hetkissä hifki pelasi aika rohkeasti. Siinä yhtäkkiä tuli sellaisia tilanteita, että pakit osallistuu siihen hyökkäämiseen ja hyökkäysalueella saatiin seistä muuallakin kuin viivassa ja vähän niiltä stiikalätkäkaistoilta pois, Mut Kyllä se suuri osa sitä sarjasta oli sitä tosi passiivista. Et mä oon silleen tosi tyytyvän, että peli meni tästä jatkoon, koska mä en oikein olisi jaksanut kateilla tota Hifkin peliä enää yhtään. Mm. Mutta oli niinku näistä playoff-sarjoista siinä mielessä että tavallaan tylsin. Niin, ehkä yllättäen joo, jos sitä, sitä kautta miettii, että se tarinallisuus, se ilveskalpa, se oli siinä, just siinä Ilveksen sulamisessa toisaalta No enemmän se oli siinä Ilveksen sulamisessa näin mä sen sanoa, että se huomio mm. ehkä oli enemmän siinä. Sitten Tappara TPS-sarjassa oli se jännite, että pystyykö Tepsi sittenkin haastamaan Tapparaa. Ja, ja, ja sitten Jukurit, Kärpät-sarja, se nyt tietysti, eikö niin runkosarinen elonen ja vitonen, niin, niin, niin tavallaan se jännite siitä. Joka meinasi vähän löpsähtää siinä, kun se näytti siltä, että se menisi neljän mutta. Kyllä. Jotenkin ehkä se... Ja sitten sit kun sen. tässä oli mun mielestä potentiaalia semmoiseen, että kun ajatellaan, että Lahti Helsinki ja sitten siinä oli näitä, että Leo Komarov se siinä ekassa pelissä, pelissä ihan täysi ja näitä siinä meinas vähän niin kuin nyt tämä menee laukalle tämä homma, mutta kun ei se lähtenyt missään vaiheessa ei. sitten, että kyllähän siinä tavallaan ehkä Ville Peltosen niin kuin se, jotenkin se habitus ja kaikki se tyyli ja tapa toimia on myös niin semmoinen korrekti, että se ehkä saa se aikaa, että ei EF-kossa mm -hmm. tuu. Mä en usko, että hänen valmennusaikanaan tulee semmoista, että se niinku räjähtää ihan täyteen ja Rittääkö se koskaan sitten niinku mestaruuteen? Mutta se, mun... Mut se oli mun mielestä hauska sitten tavallaan huomata, kun siinä kolman ola-tilanteessa IFK rupesi vielä vähän ehkä enemmän vetelee luukkuja kiinni, niin siinä kohtaa se tulos kuitenkin maksimoitiin parhaiten IFK on toimistettu. Mm, kyllä. Se, se mulle on jäänyt Ville Peltasosta myös mieleen. Sami Kapanen valmentti silloin... Äh jonkun aikaa tuolla kalpan puolella ja hänet tietysti, hän on kalpa -ikoni ja monta muutakin. Ja sanotaanko, että hän on jonkinlainen auktoriteetti siellä kopissa todennäköisesti. Ville Peltosesta mietin vähän samaa, että kun hän on kuitenkin IFK-legenda ja niin edespäin, että onko siellä sitten semmoista, uskalletaanko vetää niin sanotusti ristiin siellä ja haastaa sitä mallia. Kun Ville Peltonen sanoo, että näin tehdään, niin... Nouseeko esimerkiksi Julius Nattinen, ei muuten jumalauta auta tehdä. Ei, tälle. ei varmasti nouse. Eikä se ole aina tietenkään siitäkäänkin, että uskalletaanko vai ei. Näinhän se tavallaan pitää mennäkin, että valmennus ne tietyt rajat määrää ja varmasti tässäkin, mutta hivkiäkin, kun katsoo tulevaisuuteen, niin onko tämä sitten se mitä sillä niinku halutaan ja mikä riittää? Tuleeko? Miel... Voin olla siinäkin väärässä, mutta että ei Peltosella riitä mestaruuteen tai riittääkö, mutta niiden se pitää se valinta tehdä siellä. Ja Jefkosta, kun nyt kun tulevaisuudesta puhutaan, niin yksi mielenkiintoinen nimi ehdottomasti on Roope Taponen. Nyt kaksi kevättä putkeen pudotuspelit menny mennyt aika lailla penki alle. Ja tänäkin vuonna jotenkin se tapa, miten se meni, että siinä toisessa pelissä tuli se iso virhe ja sen jälkeen penkitettiin. Silloin tuli itse asiassa kaverikassa puhuttua vähän sillä että sitten noinkohan Taposen pudotuspeli taas sit siinä, että aika vaikea on enää uudestaan laittaa maaliin. Niin se lähtökohta sitten taas ensi vuoteen aika mielenkiintoinen, koska vois kuvitella, että Tapose jonkun verran pitäisi niitä panoksia silloinkin laittaa, jos niitä ylipäätään jossain vaiheessa ollaan laittamassa. Viittasena. Liittaa edelliseen jaksoon, IFK on paras maalivahti istu kärpillä penkillä, Tomi Karhunen. Niin tai niin. pelaasi puolet. Peli. Niin, niin. niin puolet, totta, joo, mutta parhaimmillaan istu penkillä kärpillä, eli Tomi Karhunen, joka sinne pistettiin, kun Nikohovin oli hankittu tässä hänen loukkaantumisen aikana. Tilalla. Niin ja tämän kaut kuvion kautta sitten pelikanssille annettiin se ykkös maalivahti, joka sitten torjuu myöskin Ei, totta muuten, joo, Niklas niin. ihan <laughs> kaikki liittyy kaikkiin. Kaikkeen lopulta. Puolivälierät on sillä tavalla käsitelty ja painotaan käsittelemään noita välieriä. Kuuntelet farmi Ja juuri kun luulit, että jääkiekosta keskustellaan liikaa, Farmisarja tuo luulollesi vahvistuksen. Uroteittinen, Jere Korkalainen ja Joni Pakarinen tulevat ja tuovat mukanaan farmisarjan. Olkaa hyvät. Noniin, koettakaa jaksaa ensimmäistä kertaa Radio keskisomalaisen tai taajuuksillakin. Tämä on kuultavissa, mutta myös podcastina, missä ikinä sitten kuunteletkaan. Miten se on, meni? Where... Wherever you get your podcasts. Tosta kyllä tähän kanava, tunnari tai joku. Mitä niitä on? Jere, täällä on ollut. tietää, miten homma, homma skulaa. Väliin mä jotenkin, rät... <laughs> siis niin. Turo on nyt vahvana jenkkifutismiehenä, varmaan tietää äh. mihin viittaa, niin mä näin jotenkin Travis Kelsin naamaa aina, kun se sanoo <laughs> Sekä Joo. sanoo aina sillä tavalla. Travis Pitääkö senkin sanoa sillä palkkapussilla vielä itse tämmöistä? Niin sitten se nykyinen tyttöystävä on kuitenkin Taylor Swift, jolta uutisoitette miljarditulot. Niin. Joo, mutta mut hän, siis, hänhän laulaa myös siis tämä <laughs> Travis Kelsi. No se, eikö hän se, joka se, joka, jolta pitää, piirtein, joka pitää työntää suurin piirtein mikrofonin yllä, pois, kyllä. ettei vaan tapahdu mitään, mitään omituista? Tämä ei ole joka tapauksessa amerikkalaisen jalkapallon keskittymä vielä. podcasti. Vielä. vielä. Äh, lupaan katsoa vielä joskus yhden kokonaisen pelin tätäkin <laughs> mutta mutta tuota, se ei ole vielä, koska nämä ovat tauolla. Tappara kalpa kärpät. välierät alkaa huomenna kello 18.30. Otteluohjelma menee nyt niin, että molemmat otteluparit pelaavat samaan kellon lyömään samoina päivinä. Turotettinen pyörittelee päätä, mutta Jussi Markkanen, joka rahojen kanssa on merkittävän kokenut tekijä, niin hän tietää, mistä se raha tulee. Turkiin se saattaa mennä, mutta, mutta katsojalta se raha tulee. Eli, eli siis siitä syystä, että perjantaina ja lauantaina ö, saavat kotiotteluita nämä joukkueet, niin siitä syystä ö, pyrkivät pelaamaan perjantaina ja lauantaina, että ne kaikki sa ovat samalla viivalla. Tämä oli mun ykköspointti näihin väliin, että mitkä nämä pelipäivät on. Mm. Perjantai, lauantai, tiistai, perjantai, lauantai, mm. maanantai, keskiviikko. Miksi ei pelata joka toinen päivä koko ajan, kuten on tehty ennen ja kuten tehdään esimerkiksi Ruotsissa, en voi käsittää. Mä just sanoin sulle, se Jussi Markkanen sanoo sen. Mä no mä esitin Jussille sen kaikki... kysymyksen että kun hänkin kuuntelee, niin please, niin. vastaa. Niin. Ne ja sijoitusneuvot ovat tuota, mitä sitä on, ki on kiinnostanut nä näissä puitteissa. Tuota, Tappara Kalpa-sarja siitä, jos lähdetään nyt liikenteeseen että pääset välijäriin molemmilla. molemmilla on voitto siis pudotuspelisarjasta alla. Joo, kyllä. Voitto taskussa jatkuu. otan yksi fakta kohdalle. Samoil Saloselle kiitos tästä. Voit, voit antaa itselle taputuksen selä. Niin. Nämä molemmat, mä otan nyt siitäkin vähän niin kuin näihin molempiin välijärä-sarjoihin yhtä aikaa, että nämä lähtee aika tasaisista lähtökoista, kun katsotaan noita runkosarjakohtaamisia molemmissa sarjoissa runkosarjakohtaamiset tasaan, jos katsotaan voittoja. Niinkö, oikeesti. Siis 2 kyllä. Kyllä. oli molemmat. Joo. Ja oliko näin vielä, että molemmat olivat voittaneet niin yhden vierässä ja yhden kotona. Joo, just näin. Ja sitten tää, itse asiassa mulla on ylhäällä tämä päivämäärä, koska on pitänyt Otto Rauhalalla sen luennon, ja aika on mennyt nopeasti. Se oli jo tammikuussa, 19 päivä tammikuuta on heillä oli viimeinen kohtaaminen, jonka Tappara siis voitti Kuopiossa 1-5. Siitä onkin yllättävän kauan aika. Oliko se siinä nyt? Se? No se oli siis siinä. Mutta sitten näistä tilastoista, itse kun ollut tilastomies Sampelle, terveisiä Ranska-finaaleihin, jos kerta kyttää näitä meidän tilastoja ja näitä faktoja, niin mä sanon tälle ylimalkaisesti, että lähes tulkoon kaikki tilastokategoriat puoltaa sitä, että Tappara on sarja eliittiä ja Kalpa on keskikastia. Se on niin kuin lähtökohta tilastojen puolelta mutta yksi tilasto ei puola sitä. Tiedättekö, paljonko kalpa alivoiman prosentti on tällä hetkellä? Sata. Kyllä. Pudotuspeleissä. Joo, ja, ja runkosarjassakin oli yli 85, että taisi olla runkosarjassakin toiseksi paras alivoima, että kyllä se alivoiman koko kauden ajan toimi. Ja, ja siis se oli aika käsittämätön, oliko se tämä 21 ylivoimaa Ilveksillä taisi olla, eli reilu neljä ylivoimaa per peli. ja vitonen oli vielä siellä, niin, siellä seassa. Ja... ja Ilveksille tuli yllätyksenä se, että alivoima voi antaa painetta. Niin. Mm. Niinhän se käytiin läpi, että olivat yllättyneitä siitä, että koko ajan joku tuli päälle. Ja kalpa uhrautui tosi paljon ainakin siinä viimeisessä pelissä. Aleksi Erolinen oli suurin piirtein pääellä siellä Kiekontiellä ja, ja, ja tuo... Jere on sanonut sitä aina huonommaksi Mattilaksi, mutta Jesper Mattila on se se. Joo, joo. Mä en muista yks... koskaan, siis oikeasti tämä tilanne on se, että joskus Jere mulle provoosoi, koska tietää mun, mun tota, lämpimät suhteet kalpaan, niin, kalpaan, niin tota, Jesper Mattila tuli silloin kalpaan ja Jere sillä totesi provosoidakseen todennäköisesti, että huonompi Mattila tuli kalpaan. Mä en muista kummin päin ne on, Juliusin Jesper. <laughs> niin tästä syystä mä... hän <laughs> no, on aina huonompi Mattila. Harmi hommat parempi on sitten on niin. ollut jo aika pitki. <laughs> joo, ja siis todennäköisesti on tässä, Olikin sellainen tilanne, että en ollut koskaan kuullutkaan kumpaan kumpaakaan pelaajaa, mutta oli vaan pakko heittää Joo, just Mutta sen sijaan isänsä tuntee kaikki, ketkä sedäät muistelee. Mutta odotan vaan, kun tulee kalpan seurattava pelaaja, niin päästään ehkä tämän teinon isä Hannu Mattilan Joo, just olin sanomassa, että olikohan ne, viimeksi keskusteltiin siinä siitä Chris Felixistä, jolla oli tää Ketsuppi-logo, niin oliko Hannu Mattilalla postin siinä? Kypärässä, koska saa, se on jo ennen kypärässä. On. Numero jos, mietit, 26, jos mietitte alussa, mikä tämä seda muistelee asia on, niin mm, tässä, no. se, tässä se on se. Mulla, mulla on yksi vielä tilastoknoppi tähän näistä keskinäisistä otteluista. Mun oli käsittämätöntä, kun mä katoin niitä tilastoja, niin Kalpan maali kahdessa Kuopiossa pelatussa kalpatappara ottelussa niin olivat torjuneet yhteensä 22 kertaa. Ensimmäisessä pelissä 10 torjuntaa ja toisessa 12. He olivat vaihtaneet, jatkolla oli pelannut toisiaan ja toisen peli, mutta niin kuin, se on kyllä käsittämättömän vähän laukauksia, mitä, mitä Tappara on ampunut niissä peleissä. Tappara ampuu muutenkin aika vähän, päästää kyllä omia aika paljon sitä laukauksia. Mulla on semmoinen fiilis, että aika monessa pelissä kalpa itse asiassa päästää laukauksia maalille aika vähän. Jotenkin tuntuu, että se monesti hämmästellyt sitä, että taas alkaa ykköselle, vaikkapa se, että alle 20 tai siis alle 20 torjuntaa. Joo, ja siinäkin oli, Ilman siinä että päästä kahdeksan. Niin, siinä kymmenen torjunnan pelissä niin oli mun mielestä erä, olisiko ollut toinen erä, missä ei tullut yhtään, yhtään torjuntaa maali, välillä kyllähän sekin kertoo jotain myös tapparaa. Ainakin silloisesta hyökkäyspelaamisesta ehkä eteenpäin jo vähän menti. Ja tuossa on ehkä yksi semmonen aika iso asia myöskin noihin välieriin, mitä tuossa kattelista sitä puoliväliäärä sarjaa, niin Tapparaa kyllä hukkaili kiekko, niin omalla alueella kuin hyökkäysalueella aika paljon, että välillä oli aika huolimatontakin se kiekollinen pelaaminen, kun muistetaan minkä verran kalpa pystyy tekemään tuhoja nimenomaan sillä omalla riistopelaamisella, niin siinä on varmaan yksi aika iso teema myöskin tähän sarjaan, että kuinka yllätyksenä tulee se, että kalpa antaa painetta. Miten tässä sarjassa käy ja mitkä, mitkä pelaajat joukkueelta seurantaa? Ennen kuin mennään tuohon, niin haluan nostaa vielä Kristian Heljango. omaa silmää ei ollut tuossa TPS-sarjassa mikään niinku Totta. messias mm. vielä, että odotan, että hänkin tulee parantaa aika paljon. Toki tasan siinä pelissä, minkä minä näen paikan päältä, niin oli sitten päällään. Se, sen nimenomaan tappara voittaisi voittaa neljän olla se mm, kolmas siitä, siitä sarjasta. Jos minä aloitan, niin niin, niin, niin, Tappara voittaa tämän sarjan 4-2. Se menee käsikirjoitukseltaan aika lailla niin kuin Kalpa- ja Ilveksen sarja muuten, mutta Tappara on ylivoimalla tehokkaampia aina tämän 4-2 siitä syystä. Se on mun... Siinä tuli aika pitkälti myöskin meikäläisen ajatuksia. Siis oli, itselläkin oli neljä 2 lopputuloksena tähän näin Tapparalle. uskoo, että Kristian Helianko parantaa, Tapparaa pystyy myöskin parantamaan, mutta Kalpa sitten pystyy pari peliä myöskin itselleen kääntämään. Että varmaan vähän kliseinenkin juttu, mutta tuo ensimmäinen viikonloppu tulee olla aika paljon suuntaa antavaa, että siinä mm. jos Kalpa saa sen yhdenkin ryöstön, niin sitten voi sarjalla olla vähän enemmän levällä. Tai siis siinä Kalpan pitää onnistua voittamaan vähintään toinen peli. Niin, mä sanoin silloin, kun Ilves Kalpasarjaa ennakoitiin, että Kalpalle ratkaisuottelu on se kakkospeli. Et käy siinä ekassa pelissä miten tahansa, niin Kalpa on se toinen peli voitettava. Jos, jos tota, Tapparaa voittaa ekaan, niin se on ehdottomasti tasoitettava. Jos Kalpa onnistuu voittaan se ekaan, niin ei kannata menettää sitä momentumia häviämällä se toinen peli Kuopiossa. No, koska... Tässä on vähän nyt samaa kaavaa, kuin siinä peli IFK, te sitten silloin pelso jatko ja mä olin pakotettu veikkaamaan Hifkia jatko, Mutta nyt niin, mä voin sanoa, että mä olin jo etukäteen päättänyt, että mä veikkaan tästä kalpaa nyt jatkoon, koska tapparaahan tämä puoltaa, mutta I want to believe. Mm. Mä haluan, että kalpa menee tästä jatkoon ja Rickard Grönborg joutuu selittelemään kaikkeen, niin mä veikkaan sitten kalpalle 4-2. Se tota... Rikard Crampori sitten Suomeksi kehu Petri Karjalaista, mitä se on tehnyt suomalaisien jäken ja, ja Jyri Jyrri <laughs> Toivottavasti mikrofonit mikrofoni on silloinkin auki. Totta tuota tuota jos mennään samassa järjestyksessä järjestyksessä tätä asiaa niin tuota eli pelaajat joita joita nostetaan esiin, esiin niin tuota Jollain tavalla teki mieli jo vaihtaa mielipidettä, mutta kyllä se Anton Levitsi kiinnostaa, että miten se tuossa kalpasarjassa pärjää. Ihan siitä syystä, että jos miettii, minkälainen olla palve vaikka oli, johon Turalla sille tarjosi mahdollisuuden kehua johtavana pelaajana edellisessä jaksossa, niin, niin, niin, tuota, niin nyt kiinnostaa, että miten, minkälainen ero on näiden kahden johtavan pelaajan välillä tämmöisessä sarjassa. Ja, ja, ja tuota... Kalpalta maalivahti Stefanus lekkas. jos se pysyy tai seisoo päällä ja voittaa niitä otteluita. Pitää tappara vaikka kahdessa tehdyssä. Pelaa hyvin puoliväliä mm. Näettekö mahdollisuutta, että jatkollaan pelaaisi näkövään? Jos Stefanus Leckas häviää kaksi ensimmäistä peliä, niin sitten. Mutta yhdellä hävitylläni tuskin. Enkä lähtisi vaihtamaankaan. Sama. No, mä voin ottaa seuraavaksi sitten vaikka omat seurattavat pelaajat. Mm. Otetaan kalpasta Aapelin Ei ole vielä oikein. Hyökkäyspäähän ei omaa sinua ollut kauhean hyvää. Ja maalitilikin on vielä avaamattu tai jäi avaamatta tuossa puolivälin eräsarjassa. Ja huhut vielä vahvasti ensi tapparaan, niin mielenkiintoista nähdä, että mitä tulee tuossa sarjassa samaan aikaiseksi. Että saako vihdoin jotain muutakin aikaan kuin ulinaa tuomareille joka ikisen vihelleksen jälkeen. Ja sitten taas tappara puolelta. Kristian Tanus, vähän tuli tuossa sivuttuukin jo ensimmäisessä osiossa, mutta ollut vähän semmoinen pelaaja, että välillä ei mahtunut kokoonpanoon, välillä ollut 13 hyökkäjä ja sitten yhtäkkiäkin tepsejä vastaan teki se jatko aika jatkoaikaosumman, niin jotenkin vähän ehkä semmoinen jopa X-factor-pelaaja niin sanotusti mun mielestä tuossa sarjassa. Ja taisi tulla siihen kolmanteen peliin silloin, silloin juuri heti tyyli ensimmäisellä mm, kosketuksella maali, maali jo silloin. silloin tota... Siit. No, Minä nostan saman pelaajan, kenet nostin noissa puolivälierissäkin, niin on pakko, koska hän on pörssijohtaja. Oliver Kapanen on viety kovaa jossain jutuissa jo enskaudeksi ääriin. Tietysti on spekuloitu tai ehkä tiedetty, että pelaa Timrossa. Enskaudella oli Jokiisen valmennuksessa isänsä urheilujohtamassa joukkueessa todella vakuuttava esitys. Jos pystyy jatkamaan tällä tasolla välierissä ja miksei sitten prossiottelussa tai finaaleissa, niin. Voi jopa kammeta itteensä ehkä tonne kisakoneeseen. Tietysti taas sitten riippuu kaikesta monesta muustakin tekijästä. Tapparan puolella mä viimeksi puffasin sitä Petteri Puhakkaa. Teki ensimmäisen pelin kaksi maalia. Sen jälkeen katosi vähän kuvasta, mutta jatketaan nyt sitä seurantaa edelleen. Kuuntelet farmisarjaa. Sitten se toinen sarja. Piti oikein katsoa, mikä se oli. Pelin kanssa Tässä hän voi Tommi Niemelältäkin nyt kysyä sitä, että... Saako kritisoida kesken sarjan tai ennen sarjaa? Minä haluaisin kritisoida Pelsuakin vähän. Niin. No, no, mennä. no. Stage is yours. <laughs> niin. siis... <laughs> Joku on sulle kännykkään laittanut, että mitä sanoa nämä asiat. tuli hölöltä viestiä. Minä... Älä, älä, hei, älä, kritiso. <köhö>. älä kritisoi kesken sarjan. 90-luvulla, kun Kalpa pelasi karsintasarjaa, silloin vielä Kalpa selvitti pelikansi äh, tuoman haasteen haaste, ja meillä oli tota... Puoliksi saksalainen Arne pelasi meidän joukkueessa. hänen isänsä Lutker oli taas sitten ha hammaslääkäriä. Ja tuota, Nimiä puhui... ei muutettu. Ei, ei, mu ei ole muutettu itse asiassa kummankaan nimeä, koska he ovat hahmoja, jotka ansaitsevat tulla omalla nimellä mainityksi Toivottavasti kuulevat, koska ajattelen heitä lämmöllä niin, niin Siinä oli sitten jo, jonkun verran vähän semmoisia kuumia piirteitä oli saanut se sarja, ja silloin muistan, että Lutker kääntyi... 180 astetta ja näytti keskisormea pelikans ja fuck pelikans, isonokkaiset broilerit. Ja tämä, ja tämä pienellä saksalaisella aksentilla. Kyllä, kyllä just ne. No, en, en mä nyt, ei mulla ihan hirveä iso kritiikkiä, ottaa vaan Pelsun tässä nyt heittää, mutta oli ihan se älytön keskustelu, mitä käytiin sen viimeisen puolivälin rauttelun jälkeen. Että Ville Peltonen kritisoijia kritiisoi, kritiisoi, siitä, että kesken pudotuspelisarja ei saa esittää kritiikkiä siitä, miten joukkue pelaa tai minkälaisia tuloksia on tehty. Aivan älytön keskustelu ja sitten vielä se, että Tommi Niemelä lähti siinä lehdistötilaisuudessa komppaamaan ja jotenkin löi niinku lisää vaan vettä siihen kiukaan. että Oli toki siinä itse tykkään siitä, että... Että mitä Hölö sanoi, että pitää nähdä niitä positiivisia puolia, hyviä juttuja, huikeat playoffit menossa, totta kai, mutta on se nyt aivan älytön kommentti heittää, että kesken pudotuspeliä ei saa, ei saa esittää kritiikkiä. Yeah. Nimen tuossa puolivälijäräsarjan ennakoissa jo vähän puhuttiin siitä heidänkin yhteisestä valmennushistoriasta, että ovat olleet samassa valmennustiimistä. En tiedä, onko tämä jotenkin vaikuttanut semmoiseen solidaarisuuteen, mikä heidän välillään myöskin vallitsee. Että tuntuu, että se vähän laajemminkin jotenkin menee välillä myöskin vähän yli. Että enemmän kaipaisi ihan semmoista rehellistä vastakkainasettelua eri joukkoiden ja eri valmentajien. Kyllä, tässä valmennustiimissä oli myös Tommi Hämäläinen, niin hän voisi tulla tähän nyt vielä sitten kehumaan, kehumaan kaikkia. Niin. Sitten saataisiin varmaan hyvää tämmönen selkääntapuuttelijoiden kerho. Kehuisivatko he myös on mäläistä? No kyllä, varmasti joo, kyllä. No tästä välierää sarjasta siis se, että tähän on aika, siis, no kuten sanoin jo aiemmin, on todella tasaiset lähtökohdat. Runkosarjassahan näitten että välineero oli kolme pistettä, ja just niin kuin tuossa spekuloitiin, niin nämä sijat ratkesi ihan viimeisten kierrosten aikana, että kukaan missäkin, missäkin sarjassa sitten pelaa tai ketään aloittaa, ja runkosarjan kohtaamiset, kes, keskinäiset kohtaamiset meni tasaan. 3-4 päättyi maalierolla 3-2. Lähtökohta on, niin kun, on kyllä varsin tasainen. Niin. Jere jatka. Joo ja siis jotenkin tuossa tuli nostettua ja to on kärppätykuri tsarin koallas niin se on ehkä semmoinen mielenkiintoinen seurattava asia miten pelikas onnistuu sitten pimentämään tota ykkösketjua että IFK on vasta aika paljon heittivät sitä nelosketjua jossa oli sitten Antti Joonas Enlund ja Juha Matti Aaltonen niin pelaamasta Jori Lehtinen kolmikkoa vastaan niin onko se taas se sama kolmikko sitten pimentämään sitä ykkösketjua ja kuinka se tulee onnistumaan, niin varmaan aika ratkaisevassa asemassa. Tarkoitatko että Pen tulee pimentämään siis sillä Ben Bloodhan oli erittäin hyvä jääkiekkoja tuossa puoliväriä sarjassa, Keskitty pelaamaan. Välillä levitteli käsiä ja jossa aika hienosti. Jos, jos Pelsu lähtee siihen, että tämä, no pystyykö Tyrvään ensinnäkin pelaamaan, ei pelannut kaikkia pelejä tuossa edellisessä sarjassa, mutta jos lähtevät siitä, että tämä ketju sitä kärppä ykköstä vastaan pelaa, niin veikkaan, että tulee kyllä nuhaa. Ei riitä, ei riitä mitenkään jalka sitä vauhtia vastaan, mikä sieltä vastaan tulee. Ja sen takia en välttämättä uskokaan, että ajattelevat niin, että pelataan ketju ketjua vastaan, vaan ehkä enemmän, että kaikki sitten pyrkii oma osuutensa hoitaan. Plus, että Kärpissä on mielestäni se puoli, että siellä voi tulla sitä taustaltakin sitä tulitukea. Ollut muutama, mun mielestä esimerkiksi Arttu Hyry on ollut koko kauden semmoinen pelaaja, että oikeastaan mitä tahansa ketjua hän johtaakaan, niin johtaa sitä aika hienosti. Ja saavat myös niin kuin tulosta aikaa. Ollut esimerkiksi erinomainen aloittaja, mitä myös playoffeissa paljon tarvitaan. Nyt täytyy myöskin ratkaista tämä suuri mysteeri, joka kaikkia paljon eniten tästä sarjasta kiinnostaa. Eli kuinka paljon pitää maksaa, jos Lahdessa haluaa katsoa jääkekkoa, niin tiedättekö minkälaisissa hinnoissa lipult menee? No 80 seisomaa. seisoma. 48, seisoma. Onko, onko nyt niin, että kun välierissä ei enää seura saa itse, niin osallistuuko liikaa jotenkin tähän hinnoitteluun? Ei meistä varmaan kukaan. lahtelaista ajatella sillä tavalla, että nyt ei mennä kattoa, jos ei ole täysiä menestymisiä, että menee väärään kassaan niin sanotusti Just näin. rahat. Se, tai minä tiedän, onko se niin lahtelaista. Mutta Tampereella käsittääkseni tällainen on, että tappara-fanit ei hirveästi Ilveksen peleissä käy. Että tästä syystä, että ei mene väärään kassaan rahat. se viittasi jo tuohon Hyry-esimerkiksi, tai puuttaessa puhuttaessa siihen aloituksiin. Tähän sarjaan sellainen yksityiskohta on se, että Kärpät on ollut sarjan paras, Joukkue aloituksissa ja sitten kun me tietää, että se johtaa yleensä siihen, että semmoisen vähintään 20 sekuntia kiekkoon sillä joukkueella, mikä aloituksen voittaa, niin jos tämä sarja menee niin, että kärpät hallitsee niitä aloituksia, niin he todennäköisesti pitää myös enemmän kiekkoa, niin silloin kyllä peli kanssa joutuu sille tietynlaiselle epämukavuusalueelle, jossa joutuu paljon puolustaa, ja silloin mä uskon, että tämä kääntyy kärpille. Mulla on semmoinen tunne, että tämä, tämä menee kärpille siitä syystä, me ei ole veikkauksen suoraan, su, suoraan tämä kääntyy kärpille siitä syystä, että pelikansille tämä tulee olemaan seuraavien viiden vuoden, jopa pidemmällä syksyllä, tämä tulee olemaan viimeinen kausi, kun on mitään mahdollisuutta pelata mestaruudesta. Perustuu siihen, että talous ei ole kovin hyvä, hyvässä kunnossa tällä hetkellä ja siihen, että valmennusprojektikin tuossa, tuossa menee ja vaihtuu, kun Niemellä sieltä lähtee. Täten pelikansilla on pakko menestyä. Kun taas kärpät, jotenkin mulla on semmoinen tunne, että ne on vapautunut sakki sen Lauri-Marjamäen lähdön jälkeen. Pelaa sille Mäntymäälle ja on yhteisönä jonkun, jonkun asteisesti vapautuneempi. Niklas Kokko sulaa pelikansmaalilla tämän paineen alla. Vaikka tavallaan haluaisin tarinana sen niin, että Niklas Kokko itse asiassa torjuisi nollat joka peli. Ö, mutta tuota, se menee nyt niin, että, että tuota, kärpät menee tästä 4 yksi jatkoon. Mä lähden sitä kautta, että pelikanssi lento ei katkea. Siellä ollaan niitä vaikeuksia nyt nähty, niin paljon niitä onnistuttu istuttu ja se on jotenkin mua vakuuttanut se tapa, millä he pysyivät myöskin kärsivällisinä niistä vaikeuksista huolimatta. Niin minä sanon pelikanssi, jälleen kerran nähdään Game 7 neljä kolme jatko. Hyvä, että veikkasitte eri lailla, niin mulle ei tullut sitä painetta, että täytyy olla erimielinen. Mä oon tällä kertaa Jonin kanssa samaa mieltä. Mä veikkaan, että kärpät menee, menee 4-2. perustelut edellä mainitut. Siis meidän molempien perustelut, mutta neljä. <summa> <summa> ei, ei, mun, mun omat perustelut. Eli siis pähkinänkuoressa pähkinän kärpä menee jatkoon, koska ne osaa aloittaa. <summa> no kärpät osaa aloittaa. ja nää, niin, omat perustet, niin niin. Nää, Mun mm. mielestä nämä yksilövertailut kääntyy niin hyvin vahvasti kuitenkin kärpille. Ja jotenkin se se oli vähän semmoista nuhaasta kuitenkin se heidän tekeminen tuossa hifkia vastaan. Ja nyt tulee aivan eri luokan vastustaja kuin mikä oli puoliväli erissä, että mä uskon kyllä hyvin vahvasti tällä hetkellä kärppiin. Jopa niin kuin askel pitemmälle sitten sinne vaikka nyt, Nythän tässä käy niin, että kärpät heti, mutta mä, mä uskon siihen heidän projektiin. Ja tuohon mitä Joni sanoista niin sanoo, vapautuneisuudesta, niin kärpät on tavallaan nyt niin kuin jonkun sortin matka alussa, että he tulee olemaan vuosia vielä tuolla tuolla kärkihamiinoissa ja kahiinoissa, niin jatkavat sitä ja menee finaali. Joo, ja kun me ollaan niin kovasti niitä, niitä kliseitä vältelty, niin haluaa itse heittää vielä tähän näin yhden itseuskon prosesseihin. Niin kuin tämmöisessä ehkä Jyväskylänäisessä jälkeen, kun keskustelussa ollaan viime vuosina totuttu. Niin Sä vielä uskot kuitenkin niin. Uskot <laughs> I want to believe. Niin, tota, joo, pelikansissa se prosessi on paljon pidempi kuin tuolla Oulussa, niin sen kautta uskon pelikanssiin. Toivottavasti meillä on tämän päätteekin Journey-musiikkia Journey tuolla, tuolla, tuolla saada Non-Stop-Leaving soimaan. Hei, farmi oli tässä ensimmäistä kertaa. Seurattavat pelaajat. Ai jumala, se, se on vielä loppu. Tuota, No se Niklas Kokko, se sulaa sinne, niin mä haluan nähdä, että miten se, se tuota, osoittaa, että mä oon väärässä siinä asiassa. Viimeksi mä otin kärpiltä, joo se antoi se... Anto se. Pitäisikö itse asiassa, mä, mä nyt taidan tehdä sillä tavalla, että nyt se maalivahdit, maali mutta sitten kun kärpilläkin on puolet ja puolet pelattuna, niin mm. o, o, o, no, se, että mumpi niistä se nyt sitä paskohousua. Mm. Niin, Niklas Westerholm. hän pilaa, jos pilaa Kärppiä. Mä siis otan lähtökohdan niin, että maalivahti epäonnistuu mm. tässä asiassa. Hyvää hän Hänhän on siis epäonnistunut, kun hän on maalivahtia. No mä lähden sitten ottamaan tuolta tuollaiselta puurtaja-osastolta molemmilta pelaajia esille, Kärpistä, Joo, se <laughs> Kärpistä Joose Antoneen. <laughs> siis onhan sekin omalaista puurta, mistä pitää henkeä yllä tuolla no, no, hän puolella. On, hän on asunut vuosia Kouvolassa. <laughs> niin ja Raumalla. Niin. Ja. <laughs> <Jyväskyläs>. <laughs> <laughs> Joo, Ante, mutta siis, Anteeksi <laughs> Kärpistä siis, jos puhutaan puurtaja niin voiko tässä nyt sitten kuitenkaan nostaa ketään muuta kuin Marko Antila esille kuitenkin mm. sellainen pelaaja, peli, niin, pelit, niin voi hyvin olla viimeiset pelit, ja mm. sitten kevään MM-kisoissa on jälleen mukana, ja ei Suomen ei kohti toriin. Ei kai se vielä lopeta. No, ei haittaisi. Ja okay. sitten pelikanssin puolelta nostetaan esille tällainen kuin Jyväskyläläisiä kuitenkin tässä ollaan, niin pitää tuoda vähän paikallistakin näkökulmaa. Eli Miika Roinen. Mm. Annetaan Jani Alkiolle propsit ihan hyvästä tilastonuosta tuossa seiskapelissä. Eli Miika Roinen pelannut urallaan 39 pudotuspeliä ja tehnyt niissä niin Joko, mm. joko tämmöinen menisi poikki, että kuitenkin pidetään ehkä sellaisen aika pudotuspelityyppisenäkin pelaajana, niin voisi ajatella, että tulostakin tulisi. Mutta on muuten kertynyt 39 peliä, niin... Jotenkin äkkiä, kun yrittää oikein muistella kevät, mistä ne koostuu, niin... Joo, ei ole Jyväskylöspäin. <laughs> niin, niin. Niin, ei riipu tahdosta. niin. Ei riipu häneen tahdostaan. Niin, ei si riipu häneen Siis se, se, se todennäköisesti siitä johtuen, no ei mennä niin pitkälle tästä. Minä nostan kaksi NHL leimaakin kantavaa pelaajaa. Täysin, täysin eri tasolla tällä hetkellä operoivaa puoliväli eriinkin. Tarjosin jo tätä Ville Koivusta. Koivunen ratkoi omaa kätiisesti useamman ottelun siinä ja pelaa saavan huippusarjan vuodelle 2024 hän on tehnyt 40 tehopistettä. Tähän kalenterivuoteen. No sitten toiselta puolelta otetaan se Aatu Jämseen, mitä Joni tarjoili taas sitten edelliselle kierrokselle. Hän on tämän vuoden aikana tehnyt kokonaiset 12 tehopistettä ja puolivälin edes saada 0 plus 1 vai 1 plus 0 1 tehopiste. Että... Montako biisiä E TikTokki? Niin, käppyrät on ollut pikkusen niin eri suuntaiset ja justiin tämä, että onko keskittyminen ihan aina niin olennaisissa asioissa. Seuraan sitä, että saako Jämseen millään tavalla juonesta kiinni ja pystyykö Koivunen jatkamaan samalla tasolla kuin puolivälin No, esille vielä toisena ekstrapelaajana Lars Brygman. Tiedän, että jotkut tässä pöydässä pitävät hänestä äärettömän paljon, mutta itse pidän erittäin paljon. Oliko se on, siinä? On se, se on siinä. Ja juuri kun luulit, että jääkiekosta keskustellaan liikaa, Farmisarja tuo luulollesi vahvistuksen.